І призначалося, власне, для того, щоб закривати собою Дніпро з його страшними чубатими жителями і не давати їм можливості з їхніми легкими, невловимими як блискавка і страшними як грім Божий, чайками випливати в Чорне море у цей дорогий басейн Падешаха з розкиданими по берегах його такими багатими і гарними містами, як Козлов, Кафа, Трапезонт, Синоп і сам Стамбул. Блискуче підніжжя тіні Аллаха на землі. На стінах кези Кермена стерчало щось дюжину чорних гармат. По хмурі дула, яких звернені до Дніпра, ладні були щомиті вивергати в і смерть тим зухвалим, Смертним, що насмілилися з Дніпра пробратися в заповідний басейн Падешаха, в Голубе море, назване «Чорним» тому, що під час бурі на ньому, як запевняв копичі паша московського посла українцева, стають чорними серця людські. Крім того, біля фортеці з одного берега на другий перекинуто було ланцюги, які перегороджували ріку, а якщо й не могли цілком її перегородити – бо від власної ваги занурювались у воду досить глибоко, і у всякому разі глибше, ніж сиділи на воді легкі козацькі чайки, що наче горіхова шкаралупа пливли майже по поверхні. Якщо, повторюємо, і не могли цілком загородити Дніпра, то завдяки різним поплавкам, прикріпленим до них, і звінким металевим брязкальцям попереджали сторожу фортеці, особливо темної ночі, що ворог крадеться через ланцюги. Тоді гармати... Наведені саме на те місце, на загороджувані ланцюги робили кілька пострілів, і ворог мав неодмінно загинути під ядрами або піти на дну з усіма своїми чайками раків ловити, як казали запорожці. Усе це дуже добре знав хитрий батько-козацький старий Сагайдак, і тому заздалегідь у жив заходів. Він наказав флотилії зупинитися, не доїжджаючи кількох верстов до кизи Кермене. Біля берега Дніпра, де утворилася ніби природна гавань. Берег вкритий був лісом, старими дубами, осокорами, тополями. Сагайдачний, вийшовши на берег, наказав козакам рубати найгрубіші дерева і тягти їх до води. Дітки узялися пильно до роботи і незабаром повалили на землю кілька десятків дубів і осокорів, що прикрашали незаймані береги цієї незайманої ріки. «Скільки чайок, скільки й дубів, дітки!» – наказав Сагайдачний. Добре, батьку, відповіли дружно дітки і почали лічити повалені дерева. Лічити, Хомо, глузували козаки з придуркуватого простодушного Хоми. Ти ж Боль біса добре лічиш. Хома почав лічити, загинаючи свої оцупкуваті пальці на правій руці. Оце раз, оце два, оце три. Так він щасливо дійшов до двадцяти дев'яти, а там збився. Оце двадцять дев'ять, оце двадцять десять, оце. «Двадцять одинадцять!» Вибух Реготу перервав його своєрідну лічбу. Хома старопів і знай собі все загинав, то той, то другий палець. «Добре, добре, Хомо, лічи далі!» «Двадцять десять, двадцять люлька, тридцять кресало!» Знову розлігся Регіт. «Чого ви очите сто копанок в чертів?» Гривнув на них старий не баба. Нарешті зрубані дуби були полічені. Підійшов старий батько Сагайдак, спираючись на шаблю. А тепер дітки у воду дуби та прив'язати їх легенько до човнів, наказав він. Гу, збійся ж хитрий, у нас батько стонавця кіп, бочав сам до себе карпо, тягнучи з друкарем, грецьком та юхимом велетенського дуба в воду. Коли ці зрубані дерева стягнули в Дніпро, Сагайдачний наказав до кожної чайки прив'язати по дереву, але так, щоб вони пливли не позаду чайок, а поперед них. Потім, Перепочили, повечеряли на березі, не розкладаючи вогнища, щоб не видати сторожовим туркам своєї присутності. Незабаром смеркло, настала ніч темна, вітряна, подув північний холоднуватий вітер відомою запорожців під назвою Москаля. Москаль знявся, це нам на руку, зауважили козаки. Москаль нас і в море винесе. Опівночі флотилія рушила далі. Але вже так, що кожна чайка йшла майже весло до весла з іншою чайкою, рухалися лавою, води набув два ряди, посувалися вперед надзвичайно тихо, жодне весло не хлюпнуло сонною водою, бо флотилія йшла не на веслах, а просто пливла за течією. Попереду чайок пливли якісь темні страховища, чи то люди велетні, чи то звірі, чи то чорні дивоглядні риби. Зарчали з води якісь руки, велетенські пальці на цих руках...